היפופוטן! כשאני מתקלחת, מנגב את הרגל, מספץ את הגב, תגיד לי לי, תגיד לי לי. שלום, אתם בטח שואלים לאן נעלמה אישה באמבטיה. אני אח שלה ואני מחליף אותה היום. היא בבית הבראה בזיכרון עכשיו. אני אחליף אותה ואתם ממש לא תרגישו בהבדל. תראה לילי, תראה לולי, ללילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, מה זה? דוד אריק, מה אתה עושה במבטה של אימא? אני לא דוד אריק, אני אימא שלך. אתה דוד אריק. אני מחליף אותה עכשיו, תתנהג כאילו אני באמת אימא שלך. תראה לילי, תראה לילי, מה רצית, בן? אין דבר שאימא יכולה לעשות ואני לא, מה רצית? משתמשים לי קציצות. קציצות? עזוב ק מה השעה, שעה בני, אני מכין מים קרים הכי טוב בעולם, המתכון הסודי שלי, מה עוד? עזרה בשיעורי בית, דאדריק. אמא, אמא, אמא. עזוב שיעורים, בוא בוא בוא, אני אלמד אותך שיעור לחיים, בחיים אל תלך לשיעור. לעשן, אתה יודע. אבל אני אמא לא מרשה. אני אמא שלך, והיום אני מרשה באופן חריג לעשן. ואני לא רוצה. בוא בוא בוא, בוא, בוא לאמא לא רגע, בוא לאמא. לא ממה אתה מפחד? יש לך קצת כסף? קצת. אמרת פעם? לא. בוא ניסע ליריחו. לאן? ליריחו, תביאי את המגבת, נוסעים! ליריחו? כן, בוא נלך! תראה לי, לי,